Ko pažljivo prostudira ovaj dunjaluk na kome živimo, vidjet će da na njemu ne postoji ništa što je idealno. Ne postoji na ome svijetu ništa što je savršeno sa svih strana posmatrano. Mora mu znači, postojati nekakva manjkavost ove ili one prirode. I to je znači priroda ovoga dunjaluka na kome živimo. Ko drugačije svati ovaj svijet, on će imati veliki problema i belaja u život. Pa je jako bitno svatiti svijet donjaluk da bi čovjek mogao sa njim, znači da se nosi, da se sa njim, da ne kažem je li bori. Kao što smo kazali, znači da ništa ne postoji idealno, tako ni bračna veza koju ljudi zasnivaju, ne može biti idealna. Jer čovjek kada se oženio, oženio se, odakle, iz ženeta ili iz Bihaća, iz Mostara, iz Sarajeva, otako. oženio se je sa Dunjaluka. Pa mora ta bračna veza imati znači određenih a, nejasnoća, a, razilaženja među supružicima i sl. tome. I to je znači potpuno prirodna i normalna stvar. Nenormalno bi i zabrinjavajuće bilo da je drugačije. Znači nisu problemi koji nastavljaju među supružnicima problem. Nego je problem u tome kako liječiti bračne probleme. Kako da se liječe. Jedan arapski primjer kaže El u i kajetu hajrun minana iladž. Mi to prevodimo ovako, globalno, bolje je spriječiti nego liječiti. Preventiva znači je bolja od lijeka koji se mora nakon toga koristiti. A najbolji način za rješavanje bračnih problema koji nastaju jeste nježnost i blagost među supružnicima. To je najbolji način da se spriječi nastanak bračnih problema A eventualno ako nastanu, onda se lahko liječe ako su ove dvije komponente ili ova dva huluka, dvije, dva svojstva, dvije osobine prisutne, znači, kod kod supružnika. Imam Gazali, Rahimehullahu Teala, kada je govorio o blagosti, kaže, blagost je bolja od suzbijanja srđbe. Ovako spomni u svome djelovih, ja. Blagost je bolja od suzbijanja srđbe, jer je suzbijanje srđbe Pokušaj da budeš blag nakon što je duša aktivirana. Pa je to opterećenje za dušu. A blagost je znači da čovjek to susbije da nikako ne dođe do, do toga. I zato je jedno od lijepih Allahovih imena, te barake o teala, el halim, blagi. I ovo se ime u Kur'anu spominje 11 puta. 11 puta uporođeno je sa druga četiri imena. Uporođeno je sa eshe El Halim, El Gani i El Gafur. Gdje god nađete u Kur'anu da je spomenuto Halim, mora biti uz njega jedno od ova četiri svojstva. Nema petu. A El Halim znači da je uzvišen Allah blag prema robovima, pa kada zasluže kaznu, on ih nekažnja, nekažnjava. Pa gdje god pročitate u Kur'anu da piše El Halim na ovih 11 mjesta, znači rob je zaslužio kaznu, ali ga uzvišen Allah nekažnjava zbog njegove milosti i blagosti, njegove dobrete prema robovima kaže uzvišenje Allah تسبح له السماوات السبعه والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبحو بحمده ولكن لا تفقهو نتسبحهم إنه كان حليما غفورا نjega slave i veličaju sedam nebesa i zemlja i nema ništa a da ga ne veličate barak utala slavi, ali i ali vi ne razumijete to on je taj koji je halim koji je blag i koji je غفور koji mnogo oprašta šta je značenje ajta Znači, vi ostavite te spih i slavljenje Allaha, ali vas on ne kažnjava zato što je šta? Hani, tako je značenje ajta. Zato što je blag prema ljudima. Pa je znači, neminovno da među supružnicima dođe do nesuglasica. Jer čovjek je takav po svojoj prirodi. Pa tu prirodu svoju ispolji isto tako i Ispoli i u braku. Jer svaki brak počinje na dvije bitne stvari koje Allah Kaže, je Allah zelo spomenuo u Kur'anu. Kaže, Tabarake o tala min ajatihi En, en haleka lekum min en fusikum ezvađa liteskunu ilajka, ilajha ođe'ale bejnekum me oddatev rahme. Od njegovi ajeta je to što vam je vaše supruge od vas stvorio i među vama je učinio Ljubav i samilost. Mevodet u arapskom jeziku je ljubav koja je jača od hubba. Hub je ljubav, a i mevodet je ljubav, ali je mevodet jači oblik. I pazite što uzvišen je Allah kaže. Učinio je među vama ljubav i samilost. Bračna veza počinje na ljubav. Je tako? Čovjek došao, prvi put vidio Djevojko hoće da je ženi i zavolio je. Zavolio je na osnovu čega? Što mu se dopala? Pa je počela bračna vezana na osnovu čega? Na osnovu ljubavi. Jer čovjek kad ide da prosi ženu, šta prvo gleda kod nje? Šta je najbitnije? Šta prvo gleda? Vjeru. ovaj Jel da budete prirodni? Šta prvo gleda kod žene? Gleda prvo ljepotu. Prvo se ljepote gleda. Naravno, možda će neko kazati, a kako je to sad novo pravilo? To nismo čuli. Pazite, kada čovjek dođe da ženi ženu i pogleda u njenu vjeru, i vjera odlična, jevojka sa ahlakom, primjer što se tiče vjere. Čuo je za njur, je spito u njenoj vjeri, nema takve u Mahali, nema takve u gradu. I nakon toga pogleda u njenu, njenu ljepotu i ne dopadne se, pa je odbije. Zbog čega je odbio vjeru? Ko će mi kazati? Zbog ljepote. Hajmo obratno. Došao je i pogledao lepotu nije pitao o vjeri. Dopala mu se ljepota i pita o vjeri. Pa mu se dopadne vjera, pristane Harry Berget. Ne dopadne mu se vjera, pa odbije. Zbog čega je odbio? Zbog vjere. Pa u prvom slučaju je odbio vjeru zbog ljepote, pa bi mogao na sebe grije. Navuća, ali tako mogao biti griješan. A u drugom slučaju šta je uradio? Odbio je, znači, ljepotu zbog vjere pa na građan. I tako je spomnje mama, to spomnju Hamdeliski o čenjacu fiksih njegovama, znači da se prvo gleda nepot. Dobro. Pa se gradi brača vezana na čemu? Na ljubavlju, na ljubavi i na i na samilost. Pa počinje tom ljubavlju, a završava na samilost, jer kada stari supružnici ne može sam sebe trpiti, sam sebe ne voli. Pa onda ta ljubav bledi prema supruzi. Ali onda ima ova druga samilost. Ne cijeli život je valjala, koristio si i kada ste ostarili, onda, nakon toga kažeš, živa bila, gledajte ti sebi svoj put. E tako Jer čovjek se oženi, pogledajte, dođe, to je Allahova milost prema prema robovima, dođe čovjek stranac kod žene, nikad ga vidjela nije, nikad je vidio nije, pogledaju se jedan put, nakon tri dana se, to kod nas ide u našim podimljama na brzinu, vjenčaju i udaju i ona ode sa njim na kraj dunja aluka. Ostavi i babu, i mamu, i brata, i sestu, i amidžu. Kao da nikada nikoga imala nije sve zaboravi i odlazi i živi e, To je ta, ta ime oddet koji je Allah za učinio da bi ljudi mogli živjeti zajednički. Protivno ona bošlaca otišla sa njim sedam dana i kazala ja ne mogu bez babe i mama I vratila svoje porodice. Pa su znači... Problemi među supružnicima, oni će nastupati, oni su neminovani. Ali čovjek treba znati kako će im pristupati. Odbitni stvari u rješavanju ove problematike jeste da čovjek može obuzdati svoju srđbu. Kako je došlo hadisu kod Buhari i kod muslima? Od Ebu Horeire, da je poslanik, sam rekao, lej se šedidu bisurah. Ina ma šedid koji je mlekuse u sebi kada nije jak čovjek koji ljude ruši u hrvanju, nego je jak ko može da obuzda svoju sržbu. To je prava muškardčina. Da li znači, čovjek ja koji može da savlada svoju sržbu i ne dozvoli da je ispolji. I zato rekao poslanik sa samog ono čovjeka da savjetuje, kaže nemoj se ljutiti, nemoj se ljutiti. Savjetuje ga tri puta istom stvari. Zbog opasnosti znači sržbe Iz toga je rekao poslanik sa osvemu hadisu, koga bilježi imam Tirmizi, imam Ibn Mađaj i Ebu Dawud, od Mu'adze ibn Enes al-Džuhenija kaže ko savlada svoju sržbu. a on u stanju da je ispolji, Allah će ga poznati na sudnjem danu i ponuditi mu da odabere od Huriki ono što želi. Samo zbog toga što je šta? Svoj, a to se prvenstveno odnose na supruga, jer je on u stanju da ispolji svoju sržbu nad tim nejakim robom koja se zove žena. I došlo hadisu, koga je vam mam Ibn Mađi. I bileži ga imam tabarani u svome srednje mođemu sa vjerovostanim lancem prenosilaca od Ibn Omara. Da je poslanik sa osvam rekao, ovako kaže Ma min džeratin a'zame eđeren min džerati gijz qazmaha abdu ibtiga wajahillah nema kaže kod Allaha zalogaja za koga čovjek ima veću nagradu od zalogaja sržbe koga proguta od zalogaja sržbe koga proguta je to ona knedla što mi tako to mi svakodnevno moramo gutati ja na radnom mjestu ja u porodici ja tamo ja vam najveća nagrada čovjeku je kada proguta svoju srđbu. Zamislite, kod se soritirate, nema veće nagrade. I zato je rekao Lukman, ali i kako spominje Buno Aymu, svom delu Hilije, kada je svoga sina savjetovao, kaže mu, blag kaže, tri stvari se ne znaju osim u tri situacije. Blag se čovjek ne zna osim pri sržbi I hrabar se čovjek ne zna, ne zna osim u boju, na bojnom polju. I kaže, ne zna se pravi brat osim kada si u potrebi. I u istom dijelu se navodi, kod je puno Aymano Hilije, od Alijera, di Allah, je govorio, kaže, nije hajr da imaš puno djece i puno imetka, nego je hajr da budeš učen i da imaš, da budeš to blaži. Jer je u naši pretunici su govorili da se znanje ne može nositi u boljem rancu, u boljem tobolcu od, od blagosti. Najbolji način. U protivnom će tvoja žestina potrati tvoj hak koji nosiš. Ili tebe kao muslimana, islam je vjera kojom čovjek treba da se ponosi. A tvoje obhođenje može predstaviti, znači, Islam, Islam onakvim kakav ni. I govori o Muavija, radijallahu telanohu Muavija i nebi sufjan, kako bile živi, imame Dina Oriu, sa ovom kaže, najhrabriji je čovjek onaj čija blago suzbije njegovu žestinu. A ko želi da se ispita, vidi. Možeš li, kada si ljudi, dobuzaš svoju sržbu. To ti je mjerilo. Ako možeš jakciju protivnom ne navrijediti tamo nege što u teretani tamo po 200 kg diže, što ništa. To su to je stvar je znači čovjekovog razuma. I pouka u razumu, a ne u čovjekovom izgledu, znači u njegovom i u njegovom tijelu. Jer za tijelo nećeš biti pitan. Ala je došao se 60 kg ili sa 130. To nećeš biti pitan. I koliko je mišića ima, bićeš pitan za svoj razum i koliko je znači ovaj primjenio ono što se traži od tebe i koliko si je li ovaj uposlio svoj svoj razum. I zato jednoga dana kako imam kazali spomenuo s one djelihija da je došao bio Ibn Abbas sa Ikrimom. Meo Ibn Abbas njegov je Pa je došao čovjek pa se nagovorio Ibn Abbasu, sa što mu isgovorio? Pa se okrenuo Ibn Abbas prema Ikrimi i kaže kako mi možemo pomoći onem čovjeku? Pa se zastidio i uči Pogled, znači, ophođenje Ibna Abba sa razuma, ashaba, kaže kako mu možemo pomoći. Pa se okrenuo, znači, nakon toga i otišao. Pa ako tako čovjek postupa sa nepoznatom osobom, onda nema sumnje, znači, da je njegova porodica najpričata tako sa njom postupa. Zabilježen imam Ibna Bišejbe, imam Ahmedi, imam Tabaran Ibnu Hibban, od Ibnu Mesauda, da je poslanik sa Osvam, rekao Hurri me alen nar, Kullu hejinin, lejinin, sehlin, nas Kaže, džehennemu su zabranjeni a svaki nježni, blagi, jednostavni čovjek koji je blizak ljudima. Nježan, blag, jednostavan, koji je blizak ljudima. Lahko se uklopi. Gdje god dođe, znači, lahko može sa ljudima prići. Znači, a, a, nije težak kao, kao sabesjednik, kao saputnik i sl. tome. Jel, za razliku od ljudi koji kada ga vidi, samo dok se pojavi, samo ruku na čelo il tako. Evo ga kaže opet, Allahu dragi, ko će ga trpiti. Evo ga ponovo dolazi. Lako se može, znači, uklopiti takvi su zabranjeni kome? Ba triđehannemskoj. Nježni, nije više stvar o, ovoga hoćeš biti nježan budi, nećeš budi budi nekakav grubijan, ti moraš šerijat to tebe to tako traži. Da budeš, jer to je to je to je huluk čovjeka. I zato je došlo, došlo u hadisu koga bi imam uh, Ahmed i bilježi gal Bezzar, odjebog urebe. Da je rekao poslanik Sala Sala Sala Sala Me, hoćete li da vas obavijestim o vašim najbolim, koji su najbolim? Kaže hoćemo Allahu pasaj, pa sa i da obavijesti nas. Pa kaže, inneh jarakum atvalukum a'mara wa ahsanuhuma a'ma Wa ahsanukum a'ma Kaže, najboli vaši soni koji najduže žive i koji imaju najlepši ahlaqa koji najduže žive i koji imaju najljepši ahlak. Jer život vjedniku ne donose osim dobro. Iz toga je čovjeku muslimanu zabranjeno da traži smrt. Da moli za smrt. I kaže oni koji imaju najljepši ahlak. I došlo je, znači, od, kod imama Ahmeda i kod ime Nabi Asima, od Denesa i Malika, preda je vjero dostojna, da je rekao Enes kaže, služio sam poslanika, svala sadame, deset godina. Nikada mi ni rekao što si uradio, a što nisi uradio. Ja bih ja zamolio da zamislite ovo i da ovo uporedite sa nama. Svi mi, svako sa sobom. Deset godina ima slugu, nikada mu ni rekao što si, a što nisi. Kakav je to ahlak čovjeka? To je prije nekakav melek u ljudskom obliku. Sala Allah, hvala rasulillah. I kada bi neka od njegovih žena kazala što nisi uradio, Rekao bi, kaže, da je uhu le ukudije ili je rekao le ukudire le Ostavi ga da je određeno bilo, on bi to uradio. Pogledajte kako je poslanik liječio taj problem. Ostavite ga da je, da je to određeno, to radio. Jer je ova stvar, ova je stvar vezana a, a, vezana je za čovjekom, znači za druge njegove osobine. Lije pahlak je vezan za druge osobine. Nećete naći čovjeka. Da ima ružan ahlak, a da isto vrijeme nije škrt. To je ovako vezano. Škrtost nema zato argumenta argumenta šerijatskog, neko ne bi pitao, nema argumenta. Ali je to praksa pokazala. Kogod ima ružan ahlak, on je škrt. I to je neminovo. A škrtost je osobina nakon koje ne treba nikakvo drugo zlo. Ko ima škrtost pri sebi, neka bude rahat. To je dosta od zla što ima pri sebi. Jer škrt čovjek ni sebi ne želi dobro. Zate kako ono je prolazio, navodi se u knjigama Edeba Da je prolazila se dvojica ljudi Pored čovjeka koji je bio škrtac gušio se U rijecu tapa se, ne zna, Pa dvojica prolaze, jedan ga zna, drugi ga ne zna Pomoć, jeli, gušim se i tako dalje Pa je došao ovaj jedan, blizu obale, uhvatio se za, za nešto I kažemo, daj mi ruku, pružio da ga izvuče na polje oni i dalje udara, ništa, gleda u njega, gušim se Ne zna ga ovaj prvi. Ovaj mu drugi kaže, makri kaže. Pa je došao ovaj drugi što ga zna, znatog čovjeka, pa je pružio, kaže, uzmi moju ruku. Pa je uzeo, pa ga je izvukao. U prvom slučaju kaže, daj, škrtac ne daje. Ne, on će se ugušto, ne daje ruku. Ali kada reko uzmi moju ruku, onda može, uzeti može, ali da, to je škrt čovjek. man bilo to znači i po njegovim leđima, on to neće. Pa je škrto Znači zlo. Kažemo, ta se stvar veže, taj čovjekov ahlak se veže za druge osobine. To se niže kao halke, jedna jeli, jedna na drugu. Pa nećete naći čovjeka koji ima lijep, lijep ahlak, osim znači da želi ljudima dobro. A njegova porodica je najpreča, znači da želi dobro, svoje supruzi. Da vidi, znači, od njega taj lijep ahlak, da se trudi čovjek maksimalno koliko može. Žena po cijeli dan radi u kući. I posao ženin u kući ne zna, osim u nekoga radio. To je kao začarani krug. Samo radiš i dok si došao na kraj, opet iznova. I tako po cijeli dan. Kuhati, kuhati, prati, peglatići. Tome nikada kraja nema. Pa je posao žene najviše liči, znate čemu? Liči, jedna zgrada velika se pravi. I došli inženjeri, kopali dole deset spratova u, u zemlju. Udarili temelje jake, digli stubove, sve uradili, završili. I kada su to sve uradili, onda došli ovi ovi što rade lijepe fine poslove i napravili djel tako one ukrasne one ne znam izvukli tamo ovaj ukrasili tu zgradu i ušla skupina ljudi i kažu a ko je ovako lijepo ukrasio ja što je Maher ja što zna to što on ukrasio to se radi sjedeći uskahajuščaj Piješ čaj u jednoj ruci i drugoj, da tako bojiš, rezbariš nešto. To je lagahan posao. Niko ne vidi posao onih inženjera što su kopali. Dole tone i tone željeza i betona sad i napravili digli to to niko ne vidi. Nego vidi, ne, to je posao žene. Te tone dole betona, to je posao žene u kući. Ona radi, radi, radi i ti iduš u kuću. Ništa se ne vidi. To je tako. Kućače, pa tako treba da bude čista. Skuhan ručak, pa ručak, treba da bude skuhan. Ne znam, opravno popek, pa tako treba da bude... Žena nasmijena, pa tako treba da bude. Znači, sve mora biti šta? Ne vidi se ženi posao. I to ko ne zna, neka proba, pa će vidjeti da ćemo dovoljno. Znači, da je dan put proba i neće više nikad više poželjeti. Tako? Pa je ovaj uh, uh, jako znači bitno kako će čovjek, uh, kakvim će ahlakom pristupati, kako će uh, raditi sa svojim porodicom. Abdullah ibn Mubarak je bio jedni, Abdullah ibn Mubarak je bio veliki muđahid ovoga umeta, i Alim, Muhaddis, i Fakih, i Mufesir, spojio sa džihadom sve nauke što ima. On je umno 181. iđeske godine. On je godinu dana ibaditio, godinu dana bio u džihadu. Jedne prilike je putao sa čovjekom koji imao ružan hlak. Putovao sa njim, pa ka se rastao, od njega zaplakao. Plakao. Pa mu kažu, što plačeš sad treba fešta. Što si ga se kotarisao volat? Ma kaže, ja plaćem, ja sam se njega riješio. Ali kaže, on se ne može samoga sebe riješiti. On je samome sebi nedaća. Jel tako On muči svoju dušu koja je u njegovom tijelu, pa nadalje koga god vidi. I zato je govorio Imam El Harajti, u svom dijelu Mesauj Rahlak, bilježi predanje o devu Hazima Seleme Brudinara, poznatog učenjaka, skupine, jeli, ovaj Selepa Tabina, da je govorio... Kaže, čovjek koji ima ružan ahlak, kaže, on je nedaća prvo svojoj duši koja je u njegovom tijelu. Potom je nedaća svojoj suprozi, potom svojoj djeci, potom sve mu što je oko njega. Da tako ulazi u kuću, kad čuje, dok, dok čuju dole vrata do se zaključala, jedno je djete pod stolom, drugo je uhvatilo knjigu, treće ne znam, spava, već hrče, žena je tamo u ruke, tijesto već ona pravi hljeb. Ovaj, svako je zaposla nečim, samo da se kotariš u njegovog zla. Čak i njegovo njegov pse to, kaže, kada dolazi sa sakrije se. Dok ga vidio se pojavio i pse to je pobjeglo i sakrilo od njega. E to vam je znači primjer čovjeka koji je šta? Ružnog ahlaka. Tako ga je Selef opisivao. Iz toga je došlo u hadisu. Koga bileži, imam El Bezar. I bileži ga također. Imam a, Ebu Jala od Ebu Horeira. Da je poslanik, sada sam rekao, kaže, vi nećete ljude obradovati i imetkom koga imate. I koga ko imaš, nećeš obradovati čovjeka. Nego ćeš ga, kaže, obradovati sa osmjehnutim licem i lijepim hlapom. To ono što će obradovat ljudi. protivnom ponekad nas ne zanima kakva je vjera komšije. Mene zanima kakav je tvoj odnos prema meni. I zato je, kada je poslanik kao, rekao, kaže... Boji se Allaha gdje god da bio i ljudima se obhodi na najljepši način, lijepim ahlakom, on je poslanik sa osvemu uspostavio dva najveća stuba koja je uspostavio na dan kada je došao u Medinu. Kada je izgradio džamiju pa obratio mu hađiru en sariju. Boji se Allaha gdje god da bio je odnos između tebe i tvoga gospodara za ođan. A budi lijep prema ljudima, lijepo se obhodi odnos tebe prema Allahovim stvorenjima. I zamislite čovjeka sa kojim je zadovni njegov gospodar i zadovni ljudi koji žive oko njega, jel? Kada mjeraje kriterijima koji su, jel, realno. Isto je to uradio kada je napravio džamiju, da ljudi izgrade svoj odnos sa svojim gospodarom, te barake oteana, i pobratio muhađire en Sarije da budu među njima odnosi dobri. To vam je to. U, znači, svu svoju davu, poslanik, usmerio na to, Usred sredio kako popraviti da čovjek popravi svoje odnose svojim gospodarom zaužel i kako da ljudi međusobno popravi svoje odnose i to je nakon toga emisija završena. I zato kada je došao kaže ne si kako bližima El Bezar sa vjerodostojnim lancem prenosilaca da je došao Ebu Zerko poslanika samo samo i rekao Allah posli čeka je na ime. Daj mi nešto što daj mi savjet koji će mi koristiti. Pa mu kaže Alejk bi husn al Otuli samt, fe walledhi nefsu bi bijedi, ma amilal kala' i ko bi misliha. Kaže, uh, lijepo se obhodi sa ljudima, budi lijepo hlaka. I puno šuti. Nemoj puno pričati. Jer čovjek koji puno priča, bit njegovih loših dijela više nego dobriji. Priča je kada je potrebno. Priča je kada ti je mrsko da pričaš. A to je samo da čovjek priča, da ne zaustavlja nikada. To nije lepa i pohvala osobina. Kaže je poslanik sa osv. omej ashabu, ebu zaru, lgifariju, al odi Allah talanhu, kaže Lijepo se obhodi prema ljudima i puno šuti. Tako mi onoga, u čijoj ruci je moja duša, nikada čovječanstvo nije radilo sa boljim osobinama od ove dvije. Hoćeš dvije osobine koje su lahke, a nema i bolji na zemlji, na jeziku Allahovu poslanika, sallam, jeste, znači, da se prema ljudima lijepo ophodiš i da ovaj i da puno šutiš. Obhodi se, znači, prema ljudima, prelazim preko njihoj grešaka, preko njihoj postupaka, preće tebi uzvišenja Allah, te barak, ta, preko tvojih grešaka i tvojih ružnih dijela. Jedan čovjek je rekao, jednom učenjaku od Selefa, jednom od odabranih generacija, kaže mu, jo, Allah, Kaži, riječ čućeš deset. Opisno. A ovaj razuman ne može, ne može sa njim. Ne koristi ta srđba sa onim konosi nosi Allahovu knjigu i sunnet poslanika sa onom svojim prsima. Pa mu kaže, rec ti, kaže, deset, nećeš šutni jedne. Pa je ušutao. To je ahlak muslimana. Ali ovaj ahlak primijenti u praksu. To nije jednostavno. Za to treba čovjek, znači, da se bori. Pazite, ima hadis. U kome je poslanik, sa osama kaže Innam ilmu bite allum, o innam el hilmu bite hallum. Učenje znanja je, ili znanje je da ga učiš, da stjecaš znanje. A blagost i nježnost je da se vježbaš na blagoštini, da to sebi priuštiš. Pa Pazite, dobro sam. Ovo je hadis poslanika, sa osama neki kaže da se Osmana, ima razilaženje među lemom. U svakom suče, širjeh Albani ga ocjenjuje kao riječi A kao riječi poslanika salosreme. Stjecanje zdanja. jeli to prirodna osobina ili osobinu koju čovjek sebi pribavi, priušti? Kakva je? A Što ste nesigurni? Pa priušti sebi. Ko se je rodio učen? O, izišli smo iz, iz materica naše i majke i ne znamo ništa. Potom će nas uzvišati, a Allah vrati da ne znamo ništa. tome i rđu ila arzel al umri lkaja la ya'lam min ba'di 'ilm shayya tako piti na kraju života izišao se ne znaš i vraća ga uziše ne nalazi rod pod u starost da ne zna ništa tako vidite starog čovjeka treba ga kao malu bebu vodati za ruke i pokazivati mu ovo ovaj, ti ovako ovo ovako ne zna ništa je bilo šta se desilo sve zaboravlja to je priroda čovjeka bivaš jak pa ideš pa kostablika pa nakon toga osuši, osuši se čovjek i nakon toga ide u zemlju i vraća se svom gospodaru to je priroda njam kak što pa je ovaj čovjek znači dobro. Dakle, znanje je kakva osobina koju čovjek mora sebi priušti. A blagost i nježnost, jer i je osnovi znanje, jel to osnovi nauka, jel to osnovi osobina koja se priušti ili je takva da je čovjek rođen sa njom. Rođen sa njom. Pa isto je jako zanimljivo. Što je poslanik uporedio? Dvije dvije vrste. No, pa je uporedio je znanje koje se treba priuštiti i, i Blagost na koji se čovjek rađa. Hoće kazati, Allaho poslanik ovim hadisom, ili Osman po, drugom, po drugoj verziji, da čovjek kako sebi može priuštiti znanje, na isti način se može potruditi i priuštiti šta? Blagost i mježnost. Neki se ljudi tako rađuju, i tačno. Ali to sebi možeš priuštiti, jer ne bi u uprotivnom poslanikom tražio od tebe ono što ne možeš. Je li tako? Traži li li li li što ne možemo? li li pa ne bi to li od li pa je čovjek znači moguće da se sve preuštini. I da lepi. Hasan al-Basri jedna je prilika mu je čovjek isnagovorio izgo... i tako na na Hasan al-Basri ja sva što mu isgovorio, pa kaže mu jedan od prisutnih kaže zar mu nećeš odgovoriti? Hasan ibn Hasan al-Basri Abu Said zar mu nećeš odgovoriti? Kaže: "Oli mazata ta'alumna al-ilma izen", kaže zašto smo da učili znanje? Ako ti kao musliman poneseš se prema nekome ko nema od Islama osim ime, ako je babo potrefio da mu dao muslimansko ime, ti ako se poneseš prema njemu na isti način, kakva razlika mi dva dvojica recimo? Kakva je razlika? Isti, poisto vjetili ste se. Pa je to znači neispravo. Kaže, Džeriri, al Beđeli, nikada me nije. Poslanik sa osam od otkako sam primio islam, a da mi se nije osmijahnuo lice. Nikada me nije sreo, a da mi se nije osmijahnuo lice. Ahla, kojim čovjek, znači, pokazuje, ovo je odnos u društvu. Mi govorimo o jednoj stvari koja ne mora biti na nivou i razini na koje ona u porodici. Ako je čovjek dužan, kaže poslanik sa osreme, da je čovjek dužan da oprosti svome robu, kaže koliko puta da oprosti svome robu dnevno, Ako pogreše, tako da što imamo Ahmeta u Musledu. Kaže 70 puta, da vam opresti Imaš roba, 70 puta pogreše u dan Da je mora biti ovaj maher veliki da pogreši 70 puta u jednom danu je Pogreše 71. puta, onda mu kažeš Allah si se smilivao, nisi trebao Tako je pravno To je rob koji nema pravo Ne može se oženiti bez svoje dozvole Ne može i metak sam što ima pripada tebi nema, Ne može pobjeća teba ako pobjene Allah mu ne prima Nikakvi prava nema, ništa roba Upravo svi su riječi, toliko mu puta opustiti. Šta onda kada je u pitanju tvoja supruga ili kada je u pitanju tvoj suprug sa druge strane? Jedan hadis. Kada bi mi uspjeli taj hadis primijeniti u našem životu, Allah mi stanje bi se naše promijenilo, znači za 180 stipeni. Samo da ga primijemo u svojom životu. Kaže poslanik s.a.v. u hadisu koga ga bide živi. Imam Abu Dawood diploma kaže tafeu fi ma bainakum fama balagha ni min haddin faqad kaže opraštajte jedni drugima ono što je između vas a kaže ako do mene dođe tužba u pogledu šerijatske kazne kaže mora biti izvršena pa poslanik sa svojim kaže da opraštamo jedni drugima šta ono zbog čega treba izvršiti šerijatsku kaznu Čovjek ti nešto ukrao i da mu oprosti što je preče, nego da ga prijaviš i da bude kaželj. Jer li tamo govorimo gdje postoje šerijetska vlasti i izvršavanje propisa i tako da. Pa je došao k nebu Davuda i kod Ibnu Mađe, od Safvana Ibnu Ebumeije, kaže, spavao sam jednoga dana u džami. I stavio svoju burdu, svoju grtač pod glavu kao jastuk i spavao. Pa je došao jedan čovjek, kaže, pa je to malo pomalo, malo pomalo i izvukao. Kada je izvukao, kaže, uhotio sam ga za ruku. Kaže, sad si moj. Idemo kod poslanika, sa oslame. Pa sam ga odveo. Kada sam ga doveo, kaže, odsjedzite mu ruku. Odsjedzite mu ruku. Pa rekao poslaniku poslanik, sa oslame, kaže, Allahu, poslaniče, da mu ruku odsjećeš zbog ovoga ogritača, moja mu ga poklanjam, hedija, džabam mu ga, ništa završeno. Kaže, a što nisi, kaže, prije nego što se mi došao. Sada kada se mi došao gotovo, dok se to prijavi, kadi nema. Nema pravo više da zaustavio, tako. Pa izdje, ovdje kaže, pa, pa mu je izdušena šerijska kazna, da je prije to oprostio, bilo bi se u redu. Šarijetska kazna koja je bolja za čovječanstvo, kaže poslanik, svojom sadisom, koga je su Lema razilazi, Mahadijsko debu Davuda i drugi, Šeh Albani ga ocenjuje ispravnim, kaže da je šarijetska kazna za ljude bolja nego da im 40 dana pada kiša jedna šerijetska kazna da bude izvršena na zemlji. Bolja je nego da 40 dana ljudima pada kiša sa neba. Pored te vrijednosti te šerijetske kazne, šta kaže poslanik sallallahu aselem? Opraštajte jedni drugima. Oprosti. Ubio, može se primiti krvna mjesto, je l' tako, kisasam mjesto osvete, odmazde, u krv može biti jeli, da, mu, da da ga ne budemo da ga repljavljaju da ne bude ruka sečena i ništa o tome. Pa dobro, ako je to stvar sa krucijalnim stvarima među muslimanima, što mislite kakva je onda rekla, kazala, ne znam, zbog nekakvih priča, glasina, zbog nekakvih stvari koje ne vrijede spomena, ljudi prekidaju zbog od odnose, a i supružnici isto isto tako. Pa je to stvar znači zbog koje mori znači jedni drugima da kaže poslanik s al-salaima u hadisu koga bileži imam muslim, debu horejre, Kaže: "Wama zaadallahu abdan bi'afwin illa izzan." Kaže Allah neće povećati svome robu zbog toga što je nekome nešto oprostio osim ponosa. Znači, da čovjek ne misli da ako ja budem opraštao ljudima ja ispadam kakva neka Je li ljudi se igraju sa mnom ja opram. ne uzvišeni postanici, znači, on kaže Allah će ti povećati šta? Tvoj ponos. Jer vi znate da uzvišen je Allah taj koji ljudi uzvisuje kako je došlo u hadijsko tabaranije od, od Ibnu Abasa i kod uh, El Bezara, od Ebu Hureyde, da svaki čovjek ima prikačen konopac na glavu i da je taj konopac u ruci Meleka. Pa kada se čovjek oholi i digne glavu, želi biti velik među ljudima, onda kaže Allah Meleku, kaže, Meleku kaže, spusti to, ponizi ga. A kada on želi da bude ponizan među ljudima, onda kaže Allah digni taj konopac, izvisi ga među ljudima. Pa nije ta, ta, ta stvar je u ruci stvoritelja te bara kao a nije u našoj, u mojoj i tvojoj. On zisi koga želi i ponižava koga želi. I kaže u uh, hadisu Abdulrahman ibn Aufa koga bdžima Mahmed kaže uh, yafu 'abdun an mazlamatin yabtagi biha wajhallah illa rafa'allah biha. Kaže neće čovjek nikada oprostiti nekome nepravdu koja se čini Želeći time Allahovo lice i zadovoljstvo, a da, da ga Allah ne neće dići zbog toga stepen. Da ga stvorite te ne gdje znači zbog toga stepen, zato što je prostio. Pa je to znači ta stvar se tiče čovjeka i tvrd, tiče se znači njegove vjere, tiče se njegovog ahlaka. A nije dobrovoljna stvar. I koliko ima žena koje se i dan i noć žale Allahu, za svoje muže. Nije zanočila, a da ni znie Allahu požalila se. A vi znate da je poslanik časloslave rekao da da štiti stvar ili stanje dvije osobe. A to su žena i jetim. Čemu se zašto igrate, soro? Dakle, poslanik, s.a.v. štiti znači interes žene i štiti interes je tima. Pa je to je zaštićeno riječima poslanika, s.a.v. Pa zamislite ženu koja za noć i na i nezadovolja svojim suprugom. Allahu se žali i jada na stanje u kome se nalazi, na njegovo ponašanje. Na... Šta očekuje taj čovjek da ga zadesi u storiteljete barake ota. Imate... Oso imate ljude koji znači on je takav kao da je programiran i ne pokušani želi da se mijenja. Njega ne može ništa promijendo Omerov štab. Omerov štab je za ga lijek koji ga može promijeniti, drugo ništa ga ne može promijeniti. Znači ne želim kao ona žena što je imala, našla Vuka malog, Vuka malog našla nema majke, je l' tako? nema oca. U životu nema oca samo nema majke, tako. nema majke, i donijela ga i sa ovcama, pa je doio od jedne od ovaca, doio, odrastao tu, i ona taman mirna, to je to, vuk sa ovcama. Jednog dana otiša, kada se vratila, on već jednu ovcu rasporio i jedna je ručao, završio. Kaže mu, vidi to. Kaže, ko te nauči da sni vuk? K'o ti je kazao da si vuk? Ti se odrastao sa, sa, sa ja tako, ovcama i jagljani. Ti treba da se osjećaš kao ovca. Otkud, kako se naučio da si vuk? Ne, vuk je vuk. Vuk se Pa ima ovoga našeg muju što je vuk, što mu ne koristi nego štap. Omenov štap ga samo može promijeniti. To je jedna posebna skupina ljudi, o njima ne treba puno govoriti. Jer oni su ne da će samima sebi. Postoji druga vrsta, znači ljudi koji mogu da se promijene i moraju se vijeniti. Uzvišen je Allah Tebarak i Otala u Koranu spominje nama događaj kada je jedna žena žalila se poslaniku, s.a.v. svoga muža. Pa kaže Tabarakao Teala ta Kad se mi Allahu kao lallati tuđadiluke fiza uđiha vatešteki ila Allah vallahu jesma utaha urekuma. Allah je čuo riječi one koja se sa tobom raspravljala o mužu i Allahu se jadala, a Allah čuje ono što li međusobno govorite. Ajet objavljen zbog jednog problemane suglasice među supružnicima. Ja rabu. Ništa drugo nema u Kur'anu, samo to treba da bude. To je dovoljna naznaka. Dači muževima koji razmišljaju da kažu Allahu dragi, da sada ima Kur'an da se objavljuje nešto da ima objava. Se objavljuje, možda bi zbog mene došao ajet sa nebesa. Koji će se uč što sudnjeg dana. Aiša radijallahu ta'alaha kaže kako je došao kod Ima Ibnu Madžej sa vjerodostojnim lancem, a osnova hadisa je kod Buharija u Sahihu, kaže Došla je ta žena koja se jedala poslaniku sallallahu alaihi wa sallame, kaže, a ja u drugom, kaže, kaju kuće ne čujem sobe, mala soba. Pa kaže, elhamdulillah iladhi wasya, sem'u'l aswat, kaže, havala onome, kaže, čiji sluh obuhvata sve. Pa je, on čuo, ja nisam čula metar od mene, ja ne čujem, ali je Allah uzvišen za sedam nebesa čuo kako se ona njemu jada. Sallallahu alaihi wa sallam. Zamislite to. I zato je jedne prilike zabilježio je, Ibn Abi Hatim al-Razi u svom tefsiru da je Omer radijallahu ta'ala išao sa skupinom ljudi, putovao karavana. Pa ga je zaustavila jedna starica. Pa je Omer oborio glavu i ovaj prima kao svoje uho i slušao na priča, priča, priča. Pa je došao je dugo vremena ostao tako, pa je došao jedan čovjek kaže: "A vladaru pravovjerni, cijelu si karavanu kaže zaustavio zbog ove starice." kaže Omer, teško ti se. Znaš šta kaže koja je ova starca? Kaže ne znam, kaže to je Hawlabin tu Salebe. To je kaže žena zbog koje je uzišen i Allah objavio ajet u Kur'anu zbog njenog muža ali tako Eusa ibn Samita, objavio ajet, kaže vallahi da nije do, do noći došla, čekali bi. Do noći da nije došla. Priča dok pričaš, ja sam tu. Dok leđa se ne ukoče. Omer koliko je poštivao tu ženu zbog koje ajet objavljen. Pa šta mislite kako je to stanje? I koliko bi takvih ajeta bilo da ima objave zbog razno raznih ljudi kako se ponašaju i kako znači u svojim porodicama. Pa čovjek mora imati, čovjek mora imati znači, na umu jednu bitnu stvar. A to je da žena, ženin period života kroz koji prolazi nije uvijek isti. To se mjenja varira. Žena u ciklusu je u posebnom stanju. I najveći broj problema nastupa u tom periodu. Žena u tom prije ciklusa na dan, dva, tri, i u vrijeme ciklusa je u posebnom stanju i hava. I zbog toga je došlo u hadisu da je ženu zabranjeno pustiti kada ima šta? Ciklus. Kao da se kaže, žena u tom stanju, njene riječi i postupci nisu baš najmjerodavniji. Tako. Jel u redu? To je posebno stanje za ženu. Zavisle je ovako, žena, to je krvarenje, iznev krvi. Ti došao, otišao u džamiju, ne znam, ušao u Abdeshanu, abdesio se i kada si izlazio iz džamije, posrneš i na ogradu i na železo i da si ječeš ovdje ruku. I odmah uhvatiš, napolje izašo iz džamije, Efendija stoji, kaže, baš dobro, brate, što si došao, Allah te nagradio, evo, kaže, ja te vam naputići, a kaže, guma mi probušena, hajde mi pomozi da zamijenimo gumu. Kažeš, Efendija, molim te, zove hitnu pomoć, ruku sam razrezao, svoj ras je kao zove hitnu. Pa kaže, hajde, da zamijenimo gumu, neće otpast. Zamijenimo gumu lijepo, polak, pa ti onda nakon toga id svojim putem razmišljaj šta ćeš, kao da zamenimo gumu. Šta bi rekao Efendija, hoće li ja ću tebe priširaviti mjesto gume, je tako? Tebe će nataknuti mjesto gume. Zašto? Pa ja krvarim, čovječe Bože, krvarim, kao... Pa žena krvari, ima unutrašnje krvarinje, znači nije, nije nikako normalno stanje. Jeste, alaga ga je propisao ženama. Ali to za njeno tijelo nije, jel u redu? Pa je teško, znači u tom stanju je, žena, znači njeni postupci, njene riječi moraju biti znači, posebno trajetirane. Imaš filtr, ovo, ovoliko može sve kroz njega proći. Je tako treba da bude. A nikako znači da se gleda svaku riječ, kazala se to što... Pa ka, u takvom je stanju da može kazati. Iz toga čovjek mora imati jednu bitnu stvar, a to je nešto što se u arapskom zove et tegaful, a to je nemar ili nehaj, nevođenje pažnje, nezainteresovanost. Praviš se da ne kužiš i ne kontaš. Uđeš u kuću, žena ljuta. Ona vidiš ti da je ona tempira. I ti uđeš, e, salamu alejkom, kako ste, šta ste, jeli? I ona ništa šuti. Šta je bilo? Hej, što se ljuta? Znaš ti dobro što sam ja ljuta Pa ti znaš dobro što je Ali ti se, šta? Ti se praviš da ne, ne kontaš ti ka, Ne znam, nijem jasno pojasniti U čemu se radi, nisam, znači, šta je bilo To tebi ima korist Taj tvoj odnos takav ima korist Ti dobijaš na vremenu Ti si ušao, žena je ljuta Ti znaš Ti znaš otprilike zbog čega je, ali želiš od nje pravu sliku šta i kako je. Znala ona svaki detalj toga. Možda ponekad za sve detalje. Pa joj nećeš joj iznositi, ali tako da da dodatno bude ljuta. Ti znači pripremaš sebi teren kako ćeš se postaviti i kako ćeš se suprostaviti tom problemu. Kako? Ne znam neko onda pojasnim. Kaže, ti opet znaš, dobro, dobro recimo, molim samo objasnijem, kako si mislila to? I on opet je bešao, a ti tada uzimaš zrak, tako? Imaš da predahneš i da onda se možeš postaviti kako treba. I problem se je li tako riše. Ušao si u kuću, ne znam, posle posla došao, sve nema, nema ovoga. Nema kolača. Ti navikao tako da bi stomak održao i ravnotežu, da uvijek da uvijek bude tako kolač i sad nema kolača. Dobro. Šta tebi smeta? Ne ne, spominje nikako, nema, ne spominješ kolač, nego pošladeš dijete, kažeš, evo, pet maraka, ide u pekaru, ima croissant, donesi, i sve nakon toga prođe. Ti radiš u firmi. je tako ponekad šef kaže, uradi ovo i ovo. Ti svakodne kaže, dobro, izaš, kaže, ma neću, otkaz, neću, i gotovo. Sam, ne ne da mi se nešto, neću, i završeno. Pa dobro, može li ženi naći takav period da kaže, neću, danas nisam za toga, to ne mogu, ili to kod nje mora biti? To je, to je znači, pogrešan taj tegaful. On znači on je jako bitan. Je, pazite, vi ste čuli za učenjaka koji se zove Ebubdrahman a Hatima al-Sam. Jedne je priče došla jedna žena da ga pita nešto. Pa je sjela ispred njega i pitala ga. Ali u tom period dokaj je pitala tako na Ode al-Khatib al u svojoj povesti drugi na Ode u njegovoj historiji, u njegovoj biografiji. Ja se izvinjavam na ovoj priči što je ovakva, ali je iz nje pouka. Ona je sjedila I kada ga je pitala, ona je pustila vjetr. Nehotično. Dakle, možda je bila bolesna, možda je bila nehotično. Iz razloga ovoga nije bitno. I žena se našla ukopana. Došla pred učenjaka od um, učenjaka ummeta. I uradila takvu stvar. Ali pazite njegov razum. Kaže on njoj, šta si kazala, glasnije govori, ne čujem. Ona sjedi poni njegov. Alhamdulillah. Allahu melekel hamd. Kaže, on ne čuje dobro. I... I od tad su ga nazvali Hatim el-Assam, a el-Assam znači gluhi. A on nije gluh. Ali je dobio nadimak šta? Dobio nadimak gluhi zato što je šta? Glumio. E to vam je taj tegaful ili taj nemar, nevođenje brige, da čovjek zna ponekad nešto prekriti, da ne mora se biti šta na polju. Ibnul Kajim, kada je spomenuo ovaj događaj u svome dijelu, Medarižu Salikin kaže i ovaj tegaful kaže to je pola čovjekove vještine i pola njegove snagi. I taj tegaful smo mi uzeli od poslanika, sa osam. Kako? Kod Buharija ima predaja od Ebu Horeire, radijel Allahot, onda je poslanik, sa osam, rekao Zar ne vidite, kaže, kako Allah od mene odagnava vljeđanja koreiša? Oni kaže, la'anallahu muzememen, oještumune muzememen, ojene muhammed. Oni kaže, vrijeđaju muzemema, a muzemem u arapskom je neko koje je pogradan, pokuđen. A ja sam kaže, muhammed, moje ime znači pohvaljeni. Pa on nisu htje li kazati pohvaljeni muhammed, nego kažu muzemem. Hoće kaži suprotno, tako. Lijepi, kažu ružni, je u redu? Kaže, pogledat, kaže kako Allah od mene njihove uvrede, kaže, oni vrijeđaju ružnog i pokuđenog, a ja kaže, muhammed, ja poh Dobro, je li poslanik sam, sam znao da je ta poruga upućena njemu ili nekome drugom? Ma na njegovu sa sasvim adresu upućenu, dobro zna, ali je li tako se predstavlja i tako se ponaša kao da to nije upućuto njemu, nego nekome drugom. Videš putem kaže vehabi je stvarno vehabi, da lasa džovehabi, treba i poknegoterati u šume da ih nema. Ve, ja vehabi, ja sam musliman. Iako znaš da tebe cilja, ali je to taj te gaful u kome je čovjek odmori i sebe i druge. Iz toga čovjek ne treba se da bi da je žena u tom stanju, govorimo o stanju ciklusa, što mnogi muškarci ne znaju. Allah mi, ko shvati prirodu žene, nikada sa ženama problemati neće. Nikada. Samo ako njenu prirodu, ovo nije uvreda ženama. Da ne bi shvatio neko da je ovo žena takva priroda, pomirite takva kakva jeste i ne može biti drugačija. Ne, nije. Žene ste stane zaslužuju pohvalu. Ne znam ovo ćemo i vremena to objasnimo, ali ko shvati prirodu žena neće imati problema. Imam Ahmed kaže kada je umrla Uma Abdillah, njegova supruga, plakao, pa su ga pitali što kaže 20 godina smo kada je živjela, nismo se razilazili. Pa kažu kako to? Pa kaže kada sam ja bio ljuto, ona šuti. A kada ona ljuta, ja šutim. Pa ste razuma. Allah mi razum, Kaže ona kada je ljuta, ja šutim. A kada... I tako se dogovorilo. E poslanik je ja sam nekao za ženu, je ja tako ako došlo od Ise Buharere kod Buharije, da je žena krivo rebro. A da je najkrivni dio njegov gornji dio. Znači ovako je rebro pravo i ovaj gore dio je kriv. Ako ga pokušaš ispraviti, pući će, nemaš ništa. A koga koristiš takvog, koristit ćete. Tako je kao poslanik sa osnovom. Znači ovako je žena, ovako je žena. A ti si ovako, ti si pravo, ona je ovako kriva. I sada ovdje između vas ima ovo ovdje. Ovo je vakum. Ovo je problem. Ovo je vakum ovdje. Ti spravo samo gledaš razum, nema kod tebe emocija, kod tebe se pošablon. Kod žena nije tako. Kod ima je tako drugačije nešto? I onda ima problema. Ako pokušaš ženu da ispraviš, slomiš i nemaš ništa. Šta je rješenje? Rješenje je da se ti ovako povijaš. Budeš i malo hera. I onda sve bude potrma, nema problema. E ovo vam je priroda žene. Ko ovo svati? Nema problema. Ko nestati, taj će obijeliti sa ženama. Dobro. Znači, ovo je taj tegafun i diplomatija. Diplomati. Pazite, ušao je dječak od 9 godina kod halife, kod halife Muna. Kaže mu halife dođi vama. Od 9 godina dječak kaže jesi li kad išta lepše video ovog prstena? Pam pokaže prsten, srebrni. Lep prsten. Kaže mali, jesam. Gotovo, već sebi stavio, je l' tako? Sa, sam si sebi sablio i sa kao na sebe. Dok se rekao halif ima nešto lepše, kaže, a šta ima lepše? Ajde odgovori. Kaže prst na kome se nalazi taj prsten. A dijete od devet godina. Halif, da kako je ovaj kako je smirio halif? Pa dobro, što tebi smeta zna, da primjeniš ono što je primjeno djeto od 9 godina, tako? Jer te ponekad riječi koje su kod tebe, ne znam, jednostavne, bezvjednje, to je kod žena veliko. Za ženu je lijepa riječ nešto, tebe da neko počne havaliti. Ne znam kako si lijep, kako se ovako, molim te, prekini ili ću. Tako i tako. I da donese buke cvijeća, šutno objega nogom. Što će mu buke cvijeća? Ti, tini, to je kod žene drugačije. Pa čovjek kada to shvati, njegovih problem će se sada umanjiti. Tako. Da, čovjek, da da ženi ukar, savjetuješ sa ženom, je tako? da bude savjetovanje. Uzmeš hadis, kaže, ne hadis od poslanika u Buhari, neće uspjeti narod koga predvodi žena. Kakvo savjetovanje? Uzmeš ili hadis, pa ga pogrešo razumiješ? Ili uzmeš argument koji ne može biti argo kao hadis kod Ebu Davuda u kome se kaže, imate vi izbir kod Ebu Davuda, učitit ćete Kaže la yus alu rajul fima darba imraatu. Kaže neće biti čovjek pitan zbog toga što izudra svoju ženu. Hadis. Jer je što znači je hadis neće čovjek biti pitan. Kad god nađe pore tebe udarije za za uhari el tako jer nećeš biti pitan. Ne možeš štetiti, možeš samo koristiti, al tako. Hadis daif. Hadis nije spravan. Hadis o čijem lancu ima ravija koji zove Davud ibn Abdullah alaudi, čija anonimna biografija ne zna se ko je. Poslanica al tako nikada nije govorio. Pa i uzmeš vjerodostojan argument, pa ga pogrešno razumiješ ili izmiješ, uzmeš slab, pa ga opet pogrešno primjeniš, kako belaj. Pa da čovjek znači savjetuje ženu za određene stvari da kaže tu u svoj paž, znači da ne bude kao što je bilo kod Arapa. Kada su došle ispitivale one, kažu na pravne analizu, studiju o nestanku struje. Kažu došle kod a došli kod Amerikanca, kažu šta ne možeš kao što nestanku struje kaže nikad ne znam kaže to skoda se dešavalo nema toga kod nas uvijek struja ima otišli u Afriku kaže čovjeku reci nam šta misliš o nestanku struje kaže šta je to struja mi to ga nemamo ošli kod Arapa u arapske zemlje kaže reci nam šta ti misliš o nestanku struje kaže šta je to šta ti misliš njega niko nikada u životu nije pitao šta ti misliš prvi koji me kod nas je jedi šuti al tako diktatorski sistemi vlade takve Da, pa da čovjek pita svoj suprugu šta ti misliš, kako je stanje, a nema u tome nikakve smetnje. I pazite jednu stvar. Žena. Žena u svojoj ruci ima oružje protiv koga muškarac nema snage da se bori. Ima oružje, ne možeš već se suprostiti. Samo ako ga bude znala primijeniti kako treba. Nećemo govoriti. No, Najjače najjače mora biti pravedno tako. Pa. Najjače oružje žene jeste njena slabost. Jeste li ikada vidjeli stvorenje da je njegova potpuna snaga u njegovoj slabosti? To vam je samo žena. Na Zemlji ne postoji drugo stvorenje koje je što je slabije, to je jačije osim žene. žena. I zato muškarcu želi od žene ženu. Ona ne želi još jednog muškarca u kući. I tu žene mnoge je griješe. To je graška žena. One ne znaju prirodu muškarca. Kao što muškarci ne znaju prirodu žena, tako ne znaju ni žene prirodu koga. Muškaraca. Žena, ne znam. Žena mu prvak Evrope u kickboksu. Prvak Balkana u judu. Kad ga doga pogleda, o, on se sad strese jadno. Kažte mi, kako taj čovjek može osjećati? On hoće snagu njene slabosti. أتو نمي ركو أبو سلانيك صلى الله عليه وسلم كاže سبحان الله كاže مَا رأيتُ مِن نا قِسَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ اذحب لِلُّبِ الرجلِ لحازمِ منه دا كون كاže نيسا نيكا دو دو جنة كوه يسو نيكا تبوني فيري اي پامتي Yebaj ovaj hadise isto tako od hadisa koji se pogrešno svati razumijevaju. Da je žena nepotpuna pamet, šta god kaže, kaže nepotpuna pamet. Ti si nepotpune pameti. koji tako govoriš, je nisi shvatio i razumio šerijatske argumente, pa istavljaš na mjesto gdje nije. To je isto kod da kažeš u inun muslimin teško se klanjačima, istorijski na džamijski vratima, ljudi ulaze u džamdi, kažeš Allah kaže u Kur'anu teško se klanjačima, ajte ujdite. A ujdite, Allah kaže teško se klanjačima, ja ni, ni podrazdo neću. To je isto tako. Ti nemaš pravo uzeti dio a razmontirat hadis u zeta jedan dio i to nemaš pravo kaže se nepotpune vjere zbog jel tako ciklus ne postine može klanjati tako dalje i to je nepotpuno naravno a pa mi je zato što su ženine emocije jačije od njene, od njenog razuma i zato u, u, u braku mora biti emocije i mora biti razum i mora biti balans i zato dvojica ne mogu uspjeti ni dvije ne mogu uspjeti nikada to je to je batin koga hoće da je tako da, da, da gore, ozvaniće na zapadu, da ga olegitime. Znači, razum i emocije. I tako samo lađa plovi. To su dva krila za avion. Zamislite da jedno krilo nema aviona. E to su, kao što je za vjernika nada i strah. Dva krila, pada bez njih. E tako vam je u braku, znači, emocije i razum. Pa kod muškarca jači razum, ali nema emocija krnja. A ona je jači emocija, a znači, onda to udara na, na njen razum. I samo to zajedno, to nije ženina nikako pogleda. To je pohvala, to je ženina stvarnost i to je ženina bit koju muškarci moraju izvrati. I ko to zna, odmorit će sa ženama, neće imati problema. Da su emocije ispred čega? I zato je razvod u ruci muškarca. Uprotivno, ujutro bi te razvodila, na večer bi te vraćala. Da u ruci žene. Dok se naljuti kaže, vrat. 15 minuta prođe, kaže, vrat. Jel' tako? A muškarac ne razmišlja tako. Muškarac kaže, ne, živa bila slušaj. I koliko žena kaže daj mi razvod braka i on neće. Jer on drugačije razmišlja. Jer ona to traži iz emocija. Da je razvede, ne bi ni prag prešla, već bi se pokajala. Šta uradi. To je priroda žene. I to je, nije za ženu pograda, pazite. Nemojde neko, shvatite. Allah je stvorio u tom obliku, a tebe je stvorio u tom. I dva zdvojeste par i jedno drugo upotpunjavate i tako bračna meza biva ovaj idealna, biva znači, onakava kakva treba da bude. Pa je ženina snaga i kaže ovde da li u hadisu pa sam niksa da prevedem hadis barjuč. Nisam kaže vidio nikada da one koje imaju krnjavu pamet i i vjeru kaže da mogu pomutiti razum razbor i tom i odlučnom i čvrstom čovjeku. Rajul el hazim to je čovjek koji čovjek koji ima principa i pravila ma svoje ja jak čvrst razumu pomut. Šta mislite onda onome koji je oko 50 ili ili niže od 50? Nije ni na pola, ha, tu negdje, ili onako labav po sebi. Ima da ga nema, ispred To je sna, poslanik sam kaže, uzme razum, uzme razum, kaže, odlučnom čovjeku. I zato kada uzvišen je Allah, znači, govorio Jusuf a.s. kaže, Tabarake o ta'ala, Kale, rabbi, siđnu je habbu ilajjem, ima je dauneni ilajih. Wa ila taslif anni keide hunne asbu ilajhine u ekum minel džahilim. Kaže, Allahu, dragi, meni je zatvor draži od onoga čemu me pozivaju. A ako ti ne odagnaš od mene i nas, sačuvaš me ti spletki, kaže, asbu ila ih inne. Kaže, ja ću njima ostiti naklonost. Čuo sam neke šehove da ovo tefsire pa kažu, osjetit naklonost da je ovo riječ aspu od sabua. A da je to i te riječi isto korina je sabi, dijete. <laughs> da ne budem djetinjast ispred njih. To je priroda čovjeka. Pazite, priroda čovjeka je takav da bude ispred žene djetinjast. Samo ona treba znati svatiti njegovu prirodu i gdje je njegova slaba tačka. Kao što on ne prihvata od nje muškarca, tako od nje muškarca, ovaj, tako tako ne ona prihvata od njega suprugu. Ili ženu, znači da bude to i na takav način, znači oni se upotpunjuju. Jer ovaj žena svojom znači prirodom Ona je takva znači da može upotpuniti onju krnjavost koja kod muškarca. A isto znači tako, isto tako je obratno. U protivnom, ovaj, a, a, ne može se lahko, ponekad se lahko ne može ni u žena pobjeći, ali tako. Bio je, vi znate, bio je, bio je, oni imaju što se ne smiju nakon ženitbe, ne smiju se ovaj više rastajati. Pa žena budu sadila više, ne može više trpiti. Šta ću kaže Odo, ja kažem primiti slav. Iako primi slav, tim više nisi žena pa i primio islam kaže je što je kaže misliš pobjeći od mene wa ashhadu alla ilaha illa allah wa ashhadu pa i primla islam evo mene zato kaže a kaže bojedom jehleno selenca je došla se na široko polje kaže razvedena se u islamu ima razvod el tako a kod je ni imao razvod dakle taj odnos taj odnos supruga prema ženi, on mora biti onako kako je poslanito, kako nas je poučio. I ako bude U tome je najveći problem. Što ljudi danas primjenjuju od šarijata ono što mu odgovara. Ono što mu godi to primjeni. Koliko mu godi to primjeni, to je pogrešno. Ti ja e si... O vjernici uđite u potpunosti u vjeru. Sad s njim. Ne mojte uzimati jedan dio, nego uđite znači i budite vjernici onako kao itta kullahe haka tukatihi, bojite se Allah, istinskom bogobojaznošću. To širija traži od nas. I poslanik je sa sve svojim znači, primjerom najbolje pokazao kako to izgleda. Ja ću vam na kraju spomenuti, neću više duljiti, pošto ova maratonska predavanje, ona nisu ovaj, dobra, možda popusti koncentracije i tako dalje. Ja ću vam spomenuti na kraju hadis a, koji bi trebao nama sima, da bude ovaj, nekakav moto. Moto, ne mora biti moto. Primjer nekakav, kako čovjek treba da se ophodi sa ljudima, a onda posebno da... Kako se trebaš ophoditi prema prema supružniku. Imam Buharija zabilježio svemse sa rihu predanje da je poslanik sausam od Đabira da je poslanik sausam poslao a vojsku pravice nečita. Pa su zarobili čovjeka koji se zvao Somame ibn Usal. Doveli ga u Medinu i zavezali ga jedan od Đamijskih stubova. Bio zavezan. Pa je došao poslanik sausam jedan dan kod njega kaže O, su mame, šta ima, kaže, kod tebe? Kaže, a indihajrija Muhammed. In taktul, taktul zadem. O in tafu, tafu an šakir. Kaže, Muhammed, je kod mene dobro. Ako me ubiješ, kaže, ubićeš onoga ko ima krv. To jeste, čija je krv vrijedna. vrijedne je krv. Jer on je bio predvodnik je mame predvodnik svoga naroda u jemam, glavno je bio. A kaže, ako oprostiš, oprostit ćeš onome koje je Onome koje zahvala. je zahvala. Onome koje je Pa je nakon toga poslanih ostavio ga. Ostavio ga i došao sutradan. Ovo ostavljane sabesednika ima svoju korist. Muškarci često kada govore, razgovara sa ženom i oni nju našli nekakav problem. I oni pričaju. I on uporno vidi da ona skreće temu tok razgovora u drugom pravcu, ne, ne, ne, ne kaže, nemoj mi vježati, vrati mi se nazad i želi znači mak, to je pogrešno. Ti dok vidiš da je supruga skrenula priču, gotovo završao, i ti samo nastaviš tim polosijom. Supruga vidi da je muž okrenuo priču u drugom pravcu, nešto došao, ne znam, kazao, izgalamio se bez potrebe, ono objasni šta je, vidi da je pogrešio, on okrenuo priču u drugom pravcu, idi sa njim tom pravcu. Ne, ne vraćaj se više na to. Poslanik izlazi u Bekiju, dolazi kod muslima, ima hadis, izlazi, odlazi do ovih stanovnicima Bekije, Ajša izlazi i misli da je otišao kod jednog svojih žena. Pratila ga. Poznat hadis. Za njim. I onda je ga u ruke dovio, kada se vratio, kaže, on kaže, te esrafe esrat, esrafe esrat, kaže, on brže, ja brže, pa sam, kaže, uletla u sobu i pokrila se, i zadihala se. Pa ušao, kaže, maliki Ajš, kaže, što ti je Ajš? Tako joj izmilja. Nešto kaže Alah opasni kaže jel ćeš noba vjest će mi Allah obavjest. Gotovaj se. Kaže Alah opasni kaže ja, ja kaže pomislio tako i tako. Ovaj kaže i otišli smo kaže Ajša meni došao melek Džibril i kaže došao i da dovim a, došao na redium da dovim jedin stranica Bekije da tražim oprosta. A kaže Alah opasni šta da kažem kad dođem na mezar? Nije rekao na ne, ne stani stani živo bila. Polako. Pučića tebe, to će kasnije biti. Nego što ti mene uhodiš? Kako si ti mogla izići? Pa ja sam malo opet. Pa, kaže, kad uveš na mezar, kaže uh, Salamun alaikum dija reka u minin entubina sabikune, unahnu bikum lahe kune inša Allah, jagfirullah. Poučio je dovi koja se uči kada se dolazi do kabura. I nije vaš više se vraćao, šta? Pa kada se vidi znači taj sabesjednik, kada razgovaraš sa njim, jako je bito znači da ga pustiš i, i da, da, da, da, ovaj, da, znaš što? Ajša, koliko ajša je bila radijalatelana pametna i koliko je bila razumna, z znači, Žena. I bilo je kroz kroz historijat, ovaj, čitao sam juče kod imama Ibnu Kesira u njegovom dijelu El Bidae On Nihae. Spominje da je jedna žena koja se zvala u muzeji Fatimetu bin Tabasi nebifet, ibn Muhammed el Bagdadije, da je živlila u vrijeme Ibnu Tejmije. I kaže, Ibnu Tejmije kada bi došao na predavanja, on bi se posebno njoj pripremao. Morao bi se posebno pripremiti kada bi došao na predavanje. Toliko me obradovalo to kad sam vidio, znači da je žena... Toliko je bila učena, toliko ga ispitivala i pitala, kaže da bi se morao Ibnu Tejmije se mora prije toga pripremiti da bi odgovore na njena pitanja. I njena ne suči. Dobro, svratimo Hadis Sumame. Kaže mu Sumame šta ima ko tebe? Kaže, hajde Mohamede, ako ubiješ, ubićeš onoga čija krv jedna, a ako oprostiš, oprostit ćeš zahvalno. Pa ga je ostavio, pa je došao u Šta ima ko tebe Sumame? Kaže, hajde Mohamede, ako ubiješ, tako, ako oprostiš, ha, oprostio se onome koji je zahvalan. Došao treći dan, kaže, šta ima kod tebe asumane? Kaže, Muhammed ima hajir. Ako ubiješ, ako oprstiš, isto, odgovoriste. Kaže, odvežite asumane. Odvežite, odvežite ga. Kaže, ide, slobodno. Zarobljenik čovjek, mušrik, ne viruje Allah i uposlanika. Nikad laj lahi na svojim i ne viruje Allah i uposlanika. To je što kaže, ide, slobodno. Pa je do jednog obližnjeg, na predgrađu Medine, do jednog bunara, okupao se vratio se nazad. Kaže, u Allah-u uposlanike. Kaže, Muh Nije mi kaže na zemlji, kaže bilo mrže vjere od tvoje. O Muhamede, nije mi na zemlji bilo mržeg lica od tvog lica. I kaže nakon, a danas mi je tvoja vjera ne drža. I danas mi je tvoje lice najdrže. I nije mi kaže bilo mrže grada od tvoga, danas mi je tvoj grad I nije mi, bilo, nije mi ha, skupinu stvari, kaže eshadana ilahela va shallallahu. Pa primjest. Kaže ovo Allahov pase, šta mi najdruješ? Ja sam kaže o, krenuo dovojim umru. Pa se kaže tvoji ljudi zarobili. Kaže šta šta mi? Idi kaže obojim umru. Pa oti še obo je umru, došao u Mekijama, u Meku. Kažu, evo ga, kaže, promijenio vjeru. Kaže, ma nisam promijenio vjeru, nego sam Islam primio. Tako mi je Allaha, kaže. Neće vam, kaže, iz je doći ni zrno pšenice dok vam Allaho poslaniti iz Medine ne dozove. Eto. Pa su i ljudi nakon toga njegove pleme cijelo primljena. Zbog čega? Zbog lijepog ahlaka. Opođenja sa zarobjenikom, čovjekom. Žena je u tvojoj kući vid zarobjenika u odnosu na tvoje ponašanje, tvoje ophođenje prema mojeg, kako ćeš se ponašati i kako se ti budeš ponašao prema svoje žene. Dobro je zapamati. Allahu vrobe. Tako će se ljudi ponašati prema, prema tvojim ovaj kčirakama. Istinačno. To je Allahu sumnet na zemlji. Poslanik, sal sam kaže od Hadis, koga biliš vam tabarani u srednjem mođamu, i završit ću tim, kaže, ima hadis u kome kaže, A budite dobri prema svojim očevima, bit će prema vama vaša djeca dobra. Budite im dobročiniti. Kaže, budite čedni kada su u pitanju tuđe žene i ljudi će biti čedni prema vašim ženama. Ako hoćeš da ljudi po ulici ne gledaju tvoju ženu i ne mjeruje, nemoj im vjeriti tuđe žene. Pra, pra, šerijacko pravilo, Allahopaslanik, sam to izgovore koji ne priča po svojim protivima. Ako hoćeš da bude neko dobar prema tvojeg čerci, dobar suprug, budi dobar prema njenoj majici. Pravilo. Bićeš iz iste čaše moraš piti. Pa čovjek nema izbora nego da bude onako kako traži od njega uzvišeni stvoritelj. Molim Allah zađer da nas uputi na pravi put, da nas učesti na islamu i da nas pouči onome što nam je korisno. Allah zađer, Allah zađer, Allah zađer, Allah zađer, Allah zađer, Allah zađer, Allah zađer.